Hakilak, jotzera! Bai, Urruñan, Urruñako pauzu auzoan Bukatu zuten atzo kaskarrotak eta sirtzilak iauterien iragartzea etxestetxeko itzulean. Urtetan ez da, kaskarrotarik ez zirtzilen zirikatzerik izan Urruñan, Baina hasi alkarteko kideak sustraietabe itsuli dira. Atzo lenaldiko hotz epausun bukatu zuten eta bertan topatu genuen kaskarote eta Sirtsil taldea. <risa> <risa> Jonelizondo gaixo? Jo. Bai gabon. Bero, pausaontzabete dagoeneko urruñatik abiatuta aurten lehendabiziko aldegiz, eh? Bai, hori da lenalikoz pausu aldera etugi dira, kuñatik. Etxe-etxe ibiliz. Uh -huh. Eta hemen dugu 5 garren geldialdia. Egin ditugu jada lau lau etxe ez berdin, eta bukatzeko heldu gira pausua, pausuko hauzora Zain gildi alde egin bitu zuen, zehazki? Egin dugu beraz paskot, paskottenia da duguna, eh, okunako etxe batean, gero baron familiaren etxean Ondotik ostiz familiaren etxean lafiten borda hauzuan, eta hori jautsik gira pausura, eh, aginaga familiaren etxeat, eta orain pausun gira hemen mm -hmm. Dantzatuko dugu Munga Tabernan, eta ondotik saian gau aldia segituko dugu. Mm -hmm. Ongi da, e, Kaskarotak eta ez egintzuk e, egosabeteak? E beraz, zortzi e, Kaskarotak, gero e, zirtzilak, bere ziki Ineskak zirtzil dira, eta hartza ere gurekin dugu. Bai, zirtzilak, eh, ez? Bai, bai no. e da, Kaskarotak denatzen dituztu, eh, dantza ere akari egiten. Eta hartza ere hor dugu denak eh, kakinatzeko Ongi da e, Aipatu, au, urtero egiten dela, usadila handia dela, Urruñan? Bai, Urruñan dola zonbait urte, urtzea eh? urtea bergitzartua izan dela, lehenago ere egiten zen Eta azia elkarteak bergitzartzu duela behatzi urte Eta beraz, urtero entxatzen gira, hau zo ezberdin batean bukatzen e, Gazten eskutik gainera Bai, haukten gazteagoak dira Gira da, belaunaldia ere ari dela aldatzen Baina, bo, eduzen adienentzat ere ere irekia da Eta denentzat, jauteriak denentzat dira Ongi da, e, baina be pausun otit Eta festa bukatzeko, sorgin gaua gainera saian, ez Hori da, sorgin gaua eskaintzen digu saia oztatuak Eta sutiken kontzeptuarekin. <laughs> Arasoak eh, ba kotxeekin. Bai. Hofitzak galdu. Uste du hemen pausu menoz zirkulazio un dia dago larik jendeak ez duela osongi ulertzen behar da e, bai, o... bai, mm. ba zertan ari izaten, baina Bai, mo gu beti improvisatzen ari dira era bat. jendeari esplikatzen eta jendeak ikusten du no markia jera onarekin egiten du. Bai, e, gainerako geldi eldietan, e, nolako harrera izan duzu? Eh? Bai, zigagia ikaragia. E, bai, bai. Beti jateko eta edateko aski, aski bazen. <laughs> eta gaur gaurkoa, baina bihar ere festa izanen da, eh? zinauteriak Urguniak Bai, bihar Urguniako plazan elkartuko gira denak elgarrekin Gaurko deia bukatzeko, hau da zanpantzaren auzira deitu dugu gau guztiak gutxiak ditugu eta go ta beraz biak da, ganenda sanbatsaren auzia joinuako egiko etaintzian bai nola pasatzen da normalki nola nola itenda beraz atxaldeko bostakalde elkartuko gira egiko etaintzian eta auzia ginen dugu baita ere mutxikoak eta sanbatsaren eritzia izango da ogi da mieska mieska zure uko saia ostatu barrenean bukatu zituzten euren makildantzak eta bertan iauteri sorgingaoa ospatu zuten xuting taldearen kontzertuak animatori